А для катра наче і не існувало цієї бурі на Дніпрі. Сидів собі під розшумілим осокором і спокійно стругав своє весло. Обвіяна вітром, що плаття на ній туго обліпив, гілька з радісно-лоскітним почуттям стояла на березі. Не серед хвиль уже була, а на твердій землі. І буря її не лякала, осокор співав їй своїм шумом, і було щось навіть буйно-веселе в тому, як розбігається, Втікають у біч човни з Дніпра, більші й маленькі. А одна шлюбка з заводським номером перекинулась неподалік берега до гори дном, і двоє хлопців-голяків, видершись на туковську посудину, стали в башкетнім ошалінні вибивати на ній чечітку. От їх би в ансамбль. Катарати ніби цього башкетництва не помічав. Похмурістю було повити його обличчя. Чимось видно було старому зіпсовано настрій. При товаристві цього не виказував, а зараз, як туча, помовчавши, виповів Єльці причину. «Квартальна сьогодні приходила». Чи головин приїзд її розколошкав, чи хто інший підказав, тільки раптом згадала і квартальна про свої обов'язки. Домовою книгою цікавилась, і хоч по-сусідському, проте я попередила Єгора. «Або прописуйте свою квартарантку, або...» треба буде шукати десь руку в міліції, щоб прописатись», щоб узаконитись у житті. Розділ восьмий Вкрадено таблицю з собору. Там, де висіла, зостав прямокутник необлинялий та дірка від гвинтів. Мабуть, і сам Лобода Висуванець, який вважав себе знавцем робітничої душі, всіх її закамарків, не сподівався, що такий незначний факт, як пропажа таблиці, шматка чавуну, Наробить на зачіплянці стільки шелесту. І перший, хто виявив, двоюрідний брат Володчин, Костя, сліпий танкіст. Точніше, його кокетуха Наталка, котру він проведжав до раннього автобуса, не ховаючи ніжності, як буває в них щоразу, коли помиряться після сварки. А подорожжя це нерідко потрапляє у шторми та бурі. Незадовго перед цим у їхніх широтах просто тайфун лютував. Обоє були запрошені на іменини до Наталчиної приятельки, на селище Коксохіму. Ішли туди під ручку, в мирі та злагоді. А звідти вночі Костю аж біля цього собору Наталка догнала з покаліченим баяном. За руки хапала, просила. «Пробач, дітьми, благаю, прости. Хочеш, на коліна перед тобою впаду. Бий, топчи, тільки зніми гріх. Пробач, останнє пробач». Ніхто ніби й не був свідком цієї нічної сцени. А проте вся зачіплянка вже знала, як Наталка після еменин каялась та навколішки повзала перед Костею на Майдані, бо знову, видно підпивши, давала дрозда, як сама вона висловлюється про себе. Бурхлива, загуляща, Наталка із Костею теж познайомилась на одному з весіль, куди його були запросили грати. Сама до нього підсіла, розпалена, стала руку гладити». Сказала, що він їй подобається. Він так гарно грає, з настроєм. А що невидющий, то я зараз теж невидюща. Засміялась вона тоді і, підхопивши його, відбиваючись від усіх жартами, сама безсоромно потягла його в кучугури, в ту пустелю пристастей, де чебрецями гарячими дух запивало, де від млосних чебрецевих пахощів можна було вчадіти навіки. І ось тепер на іменинах у приятельки вона, як безмужня, про Костю забувши, весь вечір вигодцює з заводським енергетиком. Тим старим Дон Джоаном, притьогкує сороміцькими приспівками до нього, а тоді раптом відлучились кудись удвох, Костя одразу відчув їхню відсутність. Зникли і не вертались. Повів легковажницю старий гультяй, мабуть, до тих самих чебреців. Не став більше грати Костя, брязнув баяном об землю аж заскавчали рештками музики міхи. Потім, коли біля собору не його Наталка, були знову виправдання, пояснення. Іменем дітей благалось, а він і хоч шкіпів лютою образи ревнощів, проте знав, що як не вперше вже зрештою прийме її каятьбу, і сльози, і пестощі, і вже й сам ніжитиме її ніколи не бачену жагливу палку Загуля що Буває, що любити Це лише радість А буває, що це майже повсякчасні муки І біль Як у нього Ніколи не бачив наталченої усмішки Не знає, яка навроду Який в неї вирез очей Тільки плоті її знає Тільки прохкий вогонь, ласку рук І ще солоний смак слізі Сліз каяття. Простив помирились. Проведжає знов її матір своїх дітей до автобуса вранці. Коли собору Наталка стравожено вхопила чоловіка за руку. Костя, що за знак? Таблиці на соборі нема. Як це розуміти? Костя, наблизившись до стіни, а мовчки обмацав дірки, де таблиця була пригвинчена. Постояв, хмуро процідив крізь зуби. Сволотюги. Повертаючись додому, він зупинив хвіртки Вірку Баглаєву, яка саме вийшла з двору, поспішаючи на роботу. «Ти ж начальство», – сказав роздратовано, – «член парткому. Чи може йти потураєш свавільним?» Що скоїлось, Косте, вона була здивована його тоном. Таблицю хтось відгвинти від собору. Була на це постанова? Людей питали? Наче йому неоднаково, незрячому, є та дошка, чи нема? А може і не однаково Може і він по-своєму дорожив цим собором Що єдиний тільки Зостав всьому з довоєнного життя З дитинства З юності Коли ще невипалені костині очі Мали змогу вбирати В душу цей дивний зачіплянський світ Вірунька хоч і поспішала до автобуса Все ж завернула на місце події Так, нема Позбавлено паспорта і хоч раніше за цехом, за графіками, за безліччю квартирних та побутових справ їй не до собору було, і він наче не існував для неї. Одначе зараз це неподобство обурули віруньку. Собор і для неї враз якось ожив. Не було ж на партком її мови про те, щоб собор роздягати. Ніякі збори не приймали ухвали, щоб зносити його. Без таблиці тієї, кимось давно прибитої, став одразу він якийсь беззахисний, Безборонний, списаний із життя, приречений на злам. Майнуло в гадці, як ще коли милою була, зносили в їхньому селі церковцю дерев'яну. Невідомо ким і коли була поставлена, хоча ставили її, видно, справжні майстри. Збудована була без єдиного цвяха. Сокирами та ломами розбивали старезне, але ще міцне, непоточене шашелями дерево без єдиного цвяха, на самих шипах. Тільки й гомоніли тоді про це. Ті, що похмуро трощили, розшивали ту старезну, з мовчазною люттю виконували руйнацьке завдання. Спершу здавалося, що все там одразу мусило б розсипатися вщент. А проте ветха споруда чинила опір, вражала всіх міцністю. Аж наступного дня, пригнавши трактори, таки розтрощили її, розламали, розтягли. Найстрашнішим було для Віруньки, коли падало горище, і смари куряви так і пужнули в різнобіч великі сірі кажани, закружляли над людьми, над толокою, сліпо, беззвучно. За життєвими клопотами притьмарилось, забулось, а зараз, немов розбурка нічимось, знову зринули з глибин споменів ті кажани, ті неспівучі птахи її дитинства. Огидні духи руїни, шорсткі, наче запелюжені, і на все життя сліпі. Згадалась, що купа розкиданої припалої порохнею церковної утварі. Школярчата, копирсаючись на руйновищі, знаходились поміж сміття та мутлоху висушені уламки березової кори з химерними на ній письменами. Темну парусину якусь довго розглядали з намальованим пеклом, з грішниками, з ледь розбірливим написом, червоним по чорному. «Зима необігрена. Пізніше холод окупації постане її в образі такої чорної необіграної зими. Підібрали віруння тоді щепок старої кори з письменами, на які потім комсомолець-учитель намагався розшифрувати безнаколишню слов'янську в'язь із титлями якимись за карлючками. Так і зосталось нерозшифрованим, що там було написано давніми писарями чи самими майстрами, тими, котрі вміли будувати без єдиного цвяха. Тепер видно, хтось вирішив перетворити в руйновище і цей собор. Повернеться Іван з Індії. Порожнє на Майдані. Пустеча. Де ж собор? Вірунько, де ж собор наш, біля якого ми з тобою так любили блукати молоді начі, ноші кохання? Мовчазний зачеплянський гігант-старожиль, що на роботу на літо й зиму проведжав і щодня зустрічав із роботи. Де ж він? Чому на його місці пустир?